Здається, ще назвав його справжнє прізвище та ім'я. Прізвище та ім'я. Ім'я. Петро. Ага? Петро. Мою увагу привернув поздаї. Працівники інспекції перевіряли пасажирів рейсового автобуса, що прямував до міста. Бунчук махнув хлопцем рукою. Марина дивилася в той бік, де починався ліс. Мов сподівалися когось помітити поміж деревами. Очевидно, Юрія. А я думав, що саме в лісі ховалися злочинці. І коли б прочесати його, то обов'язково їх би знайшли. Може бути, що вони десь зачаїлися на узліссі і стежили за дорогою, наче вовки у засідці. Втім, довго їм не всидіти. Голоди з Прага примусять їх вийти на білий світ. О, не пастушок зі своїм рябим стадом. Я знову почав думати про чмиха. напружував пам'ять, щоб згадати його прізвище. Петро, Петро. Аджеллян назвав. І той напис на коробці. Цибу, цибу. Стривай. Я ж гуцнув на сидінні. І на мене здивовано зверкнув пазу. Цибух. «Петро!» «Цибух!» «Чмих!» «Цибух!» – гаряче зашепотів Якову. Ось що означав напис на коробці. Мене ніби лихоманило від збудження. Я увімкнув рацію. «Четвертий!» «Говорить тринадцятий!» «Треба знати адресу Цибуха Петра. 1946 року народження мав судимість. Два роки за хуліганство!» – скоромовкою випалив я і нехай там не ламають голову над написом «Цибу». Так озвався черговий і протягло по складах повторив, напевно записуючи. «Цибух. Петро. Все капітани. Філон, мабуть, кульгає. Як там з власниками волх? Як загата? Скорич відбирає. Загата житиме. Що у вас нового?» Вже є один свідок з галявини. Їдемо на станцію партизанська ще за двома. Я відкинувся на спинку сидіння. Подумки подякував Загаті, міцний хлопець, втрачаючи свідомість, знайшов у собі сили залишити ниточку слід. Шкода, що Шакула викрав у нього зброю. Тут дільничний помилився. Як воно сталося? Тепер я впевнено припускав, що Чмих міг бути спільником. Він не їхав з ними в поїзді, інакше б Шакула не сподівався на машину. Сибух залишився в місті, вважаючи себе поза підозрою. Тоді де його бачив, загата? Невже на залізничному вокзалі? І чому написав прізвище саме Чмиха? Адже переслідував Шакулу і Філора. Очевидно тому, що їх не знав, а з Цибухом знайомий особисто. І десь бачив їх разом, логічно. Отож, почало дещо прояснюватись. А той, що продавав хату, слугував їм за живця. Виходило, ціла зграя злочинців. Один із них, Шакула, вже доволі начіпляв на себе статей карного кодексу. Через те надзвичайно небезпечний Такі йдуть на все Приречений, загнаний, глухий кут, ошалілий звір Мда, коли б не пістолет загати Тринадцять набоїв, ще не одне життя могло обірватись Микола знову спинив машину в затінку рідколистої акації, що росла неподалік вокзалу Чи сиділи там тітка й дядько? У Зайчику тільки немолода жінка в солом'яному капелюшку. Поруч неї на лавці стоїть червоний чемодан, на який вона спирається ліктем, щоб зручніше було сидіти і підтримувати голову долоною. От тих двох не було. Може, десь сиділи за вокзалом? Старим людям на сонці. Куди ж вони поділися? Яків узяв кружку, брязнув ланцюжок і наточив з бачка води. Спрагло пив. З мене не спускала очей пасажирка. Почув, як важко з крактанням зітхнула. Та ні, не вона. Обличчя її спокійне, нерухоме. Хто ж тоді? І мене ніби щось підштовхнуло зазирнути за високу спинку лави. Напевно, я мав пришелепкувати вигляд, бо жінка здивовано закліпала повіками. На лавці... Скоцюрблені лежали тітка й дядько. Ми сіли з Яковом напроти них. Подружжя спало. Дядько заворшився і розплющив очі. Втупився в мене потім у Якова, обличчя поволі прибирало осмисленості. Старий прудко звівся, скинувши коліньми свою палицю на підлогу. Тітка схопилася і очманіло лупала на нас посоловілими безбарвними очима. «Ми, діду, з міліції», – спокійно сказав Пазово. «То кого ви здибали в лісі?» Дядько спочатку зеркнув на свої ноги в кедах, потім на жінчині, запелюжені і висохлі, поважно погладив руду бороду і недовірливо насмішкувато прискали в око. «А ви не брешете?» – лукаво запитав. Яків показав йому своє посвідчення. Дядько прочитав – Гмикнув і скрушно похитав головою. «Вскочили ми з тобою, Марфа, у халепу!» Шаркнув по підлозі ногою. «Казав же тобі, що наші шкарбуни...»